Dobro, ovaže Bogu, tako da je rečit. Dobro došled. E, naša tema, e, dakle, tiče se izdavašta, monastira Podmajne, monastira iz Budve, e, dakle, izdavaške djelatnosti u monastira koja je, rekao veoma bogata, e, nešto više od e, Ona započela još u vrijeme e, prethodnog igumana, oce Benedikta i nastavljena u ove naše dane, naše vrijeme, u vrijeme današnjeg igumana, e, našeg državašnjeg gosta, považenog oca Rafaela, igumana ove svetinje, manastir koji je posvećen uspevnju presvete Bogorodice. E, zaista, nagrojati se one naslove koje je ovaj manastir, Štamba u poslednjih godina čini se da je drama teško i da brojku 30, ali od svemu tome i od nekih drugih stvarima iz duhovno-svjetovnog vuga. Pričat ćemo sa olcam Rafaelom koji moram preznati, pored svih gostiju koje smo imali ovaj dramatici u poslednje vrijeme koje smo nešto organizovali, ovako iskam da budem jedan od mojih najdražih gostiju. Veća razloga. E, siguran sam da oni koji e, su bliski crkvi na neki način i uopšte po duhovnom životu e, znaju za evrema nadaknute besede našeg drevog voca fajla koji se, se, da kažem, vrlo rado slušaju i koje se pamte. Tako da, evo večera smo nešto čuti u svemu od samog Otca. Oče da u i da nam samo početku nešto kaže do samog manastije o vašoj svetevi obitelji kojim blokovodite, a onda i ovim temama zbog koji smo sve oče da si i pokupili. Izvodite. Je se ovo su na pažnji svima vama i tebi, brate, veljko što si odvojio i vrijeme i ovaj blagosloveni prostor da se ovdje okupimo u ime Božije. I zaista došli smo ne iz bilo kojeg drugog razloga, nego upravo iz tog jednog, jedinog blagoslovenog i svima potrebno, tako je da se sretnemo u imenu Božem. Jer svaki drugi susret, susret svih onih imena koje imamo i koja nosimo, ako se odvijaju izvan njegovog imena, imena Božeg, nemaju nikakvog smisla. To je samo jedna parada sujeta i pohota čega smo svi svjedoci i nejednom smo bili na tim brzo proveznim i u suštini trovežnim sebranjima. Jedino istinsko sebranje blagosloveno i blagodatno jeste sebranje u imenu Božjim. Gospod rekao mi smo to povjelovali tom vjerom večeras ovdje sa vama, jesmo da ako se budemo sabirali u njegovo ime i sa njegovim blagoslovom, on je rekao i obećao da će biti se nama. Upravo ovih dana naša sveta crkva, majita crkva, u svojom unutrašnjem životu које много важно за све нас је постоји и она опасност од наших присуствовања у њеној безими и извоно њеног кровотока што је доволно доволно и окосно њетоме може бити врло опасно и погибелно дако у овим данима читају се на светим и божанственим литургијама životvornom buksiranju bogo čovječanskog organizma crkva je organizam Božji tijelo Božje, prisustvo Božje život Božji sila Božja, istina Božja svjetlost Božja ime Božje sila, svetlost u njenom krvotoku, dakle unutrašnjim liturgijskom životu, a u liturgiji se okupljamo po njegove bogočovečanske spasonosne krvi, čitamo odlomke iz sveštenog isna iz jedne spasonosne knjige koju smo mi praktično zaboravili. Time zaboravili ko smo i što smo i i za ćemo i dok većemo. A dok većemo, evo, nije teško vidjeti, pogledati samo u sebe do juče i oko sebe danas. Da bismo ovako zaključili kakva će nam i sutrašnica biti. A ta knjiga jeste našim svetim predsima najpotrebnije štivo i duhovna mapa kojom su se orijentisali u vremenu, na putu ka vječnosti u prostoru na putu ka nadumnom nebeskom carstvu u pitanju je štivo i tekako prisutno i vrlo jeftino ako ste zainteresani da ga kupite i čitate i živi budete dijela apostolski koju imate u Novom Zavjetu i nalazi se odmah poslije čudesnog Jovanovog evanđelja na kome je slovenski rod progovorio i kroz kojemu je svjetlost slovesna došla. I u toj knjezi gdje se opisuju oni događaj neposredno poslije Što desmo bi sposobnost nog basker senju Gospoda našeg Isusa Krista gdje naša ljudska priroda našu ali u njemu i nikako izvan njega ustav i smrt savladao I svi jedni događaj koji su uslijedili poslije Hristovo vas a direktno vezani za našu crkvu i njene prve nosilce, sve te apostole, govori se koliko je bilo važno imati ispravan i srdečan odnos prema njegovom imenu. Jedan od događaja koji vidjeli očima vjera, jer u crti se i gleda i vidi mnogo dalje braći i se nego što mogu da nam obezbijede razna teleskopska sredstva i razne dioptrije ovoga svijeta, ali potrebno je vjeru imati i um otvoriti da bi mogao da gleda kroz vrijeme, one događaje koji doleze od duha vječnosti, ostalo je zabilježeno da su apostoli tim imenom velika čudesa tvorili. Jedno od prvih čudesa jeste i čudo isceljenja uzetoga od utrobe matera njegove. Četvrdeset godina stavio je, odnosno vežao na vratima hrama I prosio I apostoli Petar i Jovan Prišavši mu Pogledali su ga I od njega tražili Da i on njih gleda sa pažnjom I rekli mu Zlata I srebra Nemamo A ono što imamo тот и даје у име Исуса Христа устао И ослобођени од утрове мота се он гаду познати устао је и почуо да хода да скаче од свече и од свети и да сваби се угош Тој други Джојс друго брзо поочуо и поширио по целому него сављему. До високих инстанциј еврейског синедриона и градске и духовне воласти су брзо одревовали у хапсише свадопостој и ваннувши их у данницу. Сила Божия, сево ангела Божия потужувала таницу ровно лако без никепе буке и хуке. И велеми решено, да иде у храм и да на себе, да поповедају о том име. И занемљивајду се јевне и првој соштаници договарали шта даље до раде са њима Doleze im vijest, su poslali svoje ljude da dovedu apostovi, da oni uopšte nisu tamnici. Da ih tamo praktično nema. Straža je tamo, ali njih u tamnici nema. A odmah za i drugi ljudi, donose informaciju sa terena, da se oni nalaze u hramu i da uveliko propovijedaju da govore o imenu Sina Bošivaka. того toga dozavših Sinedrion im je zaprijetio da том tom imenu ne govore. A oni, ispunjeni Duhom svetim, Rekli su im oni, tačnije sam Bog i njima, a i svim onima koji se dodane današnjeg protive propovjedi crkve i onoga koji jeste glava crkve, propovjedi o njegovom imenu, o imenu koja je iznad svakog drugog imena, o imenu kojim se jedino možemo spasiti od svih naših bijeda, od svih naših umiranja, od svih naših bogesti, od svih naših neprijatelj, o imenu Isusa Hrista. I od tih dana, da sad ne načinjamo tu prišu, ona je i do dane današnjeg traje, jer mi pripadamo upravo toj crkvi, crkvi svetih apostola, iako je naš odnos prema njoj, tačnije, prema imenu za koje su oni i svoje ime i svoje živote davali značajno poremeće, što se sve odražava i na naš odnos prema crkvi, njenom učenju, njenom životu, ali crkva ne mijenja svoj odnos. Ona i danas ostava vjerna svom naznačajanju i pastili crkve i danas su pozvani uprkos svim i direktnim i indirektnim javnim i tajnim zabranama otvorenim zaključanim tamnicama da propovjedaju narodu ime života manastir ponovine kao i svi drugi naši manastiri i zadužbine svetih otaca svi naši hramovi naša crkva i do dana Gima kao prvi svoj cilj u njenoj misiji da propovjeda o imenu Božnjem. Na isti onaj način kako su to i sveti apostoli radili i propovjedali njihovi sveti učenici. Evo baš danas s jednog od apostolskih učenika u pitanju je svešteno mučenik Antipa, Perganski, veliki propovjednik imena Božje, a i svi drugi koji su od njih taj plamen primili, plamen Duha Svetoga, noseći ga i pavljaći vjeru u dušama ljudi svih vremena, a evo i naših. Tako da, zažme mi pocjetim i sebe kao nastojatelja te obitelji, a i vama na pitanje da je uloga manastira Podmojine ista ona kao što je uloga i manastira drugih, dakle da poporijeda ime Božje i da čuva svešteno, mistično, besmrtno pamćenje na ime jedinoga čovjeku ljubca, jedinoga besmrtnoga koji svoju besmrtnost, dakle svoj život, želi da nam davuje, da i mi u njegovom imenu budemo živi. Izvan tog imena života nema. Istinskog života, vidite sami, ovo što mi nazivamo životom, sve više otkriva svoje mrtvačke fleke i sve više ispušta onaj kužni zadah, oveša koji se na nalazi u odmakloj fazi raspadanja, taj smrat sve više izbija i na žalost, njega osmetika ovoga svijeta neće moći da sakrije, dani u kojima živimo otkrivaju da jeste tako a u isto vrijeme otkrijeju, nažalost, u manjini da se život vaistinu nalazi u imenu Božem, jer evo i sami ste svedoci, da imamo i nove svetite, nove miomirisne mošti, da se samo sjetimo novojavljenog Justina Čevinskog, koji je bio propovjednik tog imena, u njemu život našao, u njemu život ima i njegove kosti, tačnije čudotvorne mošti, potvrđuju tu istinu. I mošti našeg novojavljenog Simeona Dajbrskog, novojavljenog Jakova Arcovića, koga smo joj nedavno, iz zemlje, izvatili da nam njegove kosti i njegovo ime svijetlo je onom svjetlošću kojom svijetli i onaj koji jeste svjetlost od svjetlosti sin jedinorobni gospod наш Isus Hristus А i samo svetoje evanđelje braći srcete s kristnim prilikom Jovan Bogoslov apostolog evanđelist i otkriva koji je cilj svetih evanđelja jeste da kako i sam kaže da povjavujemo da Isus Jesu Hristos Sin Božji i da vjerujući i mammo život u ime Njegovo. Našu crkvu svojim mučenjem, žoviju i da izazove takvu vjeru u vjeru u Njegovo ime veliki problem naše vremena je upravo kriza vjere i vjera u tuđa imena, lažna imena, lažnih bogova i mrtvih idova i ono idolopoklonstvo bolesnog i smrtonosnog egoizma kad vjerujemo svoje imena moje ime i pokušaj da život u njemu nađem a samo na smrt ne ulazim. Izdavaštvo Manasira Pormeine ima za cijelj i kao potpuno spontana, rekli bismo i logična reakcija na potrebu crkve i potrebu našeg narodi vremena da svojim izdavaštvom koje je liturgijskog porijekva i karaptera uskvađeno sa svetopredanskim učenjem crkve i odnosom crkve prema svojoj glavi, prema Isusu Hristu, da pomogne i u jednoj, ne kažemo, modernoj, ali i u isto vrijeme, predanskoj formi, ponudi savremenom, prelašćenom i dukom ovoga svijeta, istraumiranom čovjeku. Jer apostolska propoved nije laka, braći sestre. To učenje nije jeftino, nije jednostavno svršteno je i ono je tako i kao tako bit će do kraja svijeta i vijeka nažalost naša kondicija je slaba i evo i sami smo svjedoci i to mogu s vama da, da je sve teže naći pažljivo uho koje neće tražiti češkanjem nego nauku zdravu. Ako se upava i upozorio, dok da zadnja vremena narod neće podnositi zdrave nauke, a zdrava nauka je nauka naša crkva. I molio bih vas da ako već niste stekli tako, takav odnos, da ga što brže promijenite. Jer danas u ovom vremenu uopšte konfuzije ljudi uopšte ne razumiju učenje crkve većina smatra da ga crkva uopšte ne posjeduje i pri navetu bilo kakvih na ovaj i onaj način, sistematizovanih buncanja i pomislimo da je to učenje a naša crkva nažalost nema ništa drugo da ponudi tako da učitelju dobro došao odakle god da dolaziš i ko god da te šalje i to upravimo veliku grešku primamo injekciju otrova primamo zrak tame i onda učenje svjetlosti i zdrava apostolska nauka postaje nam daleka i tuđa na žalost mnogi i ne znaju da ona postoji I u nekom periodu koliko živimo Umanasi ili kao monah mogu vam reći da je, to su to za strašujuća znate stanja i podaci koliko je naš narod odvojen, suštinski odvojen od crkve i živi puta, davi se u ubitačnom neznanju. Dobro je važno da glasiti da je u najvećoj I pored toga što se barata raznim informacijama, ali to su informacije koje su zatvorene prostorom i vremenom i nemaju taj paskalni progres. Nisu riješile ona suštinska pitanja, konkretno pitanja smrti, koje mi evo vidite i sami moćno rešavamo u crkvi dok se svijet koprca i rešava ekonomske, socijalne, finansijske, vojne probleme, ne priznajući Čuteći i sakrivajući glavni problem, problem smrti crkva svojim praznikom našim praznikom Vaskrsenja raketom prazničnom raketom pogađa upravo taj centar i rešava upravo taj centralni problem pozdravljajući nas sa Hristos Vaskrsen smrću smrt razroši razloši onu pregradu pred kojom svijet braći i sestra stoji potpuno nemoćan evo baš ovih dana tačnije juče pa izložen radijaciji televizijskih ekrana pošto smo u našem manastiru slava Bogu zaštićeni od toga ali vidim hiljedu nekih sastanaka, neke sale neki ljudi, neka moć fiktivna hiljade prevašćenih, funkcionera, ne, i svi oni na putu ka klamici, svi bez izuzetka bit će preklami, surovo ubijeni, snagom smrti. I kad u svjetlosti praznika Vaskrsenje pogledate tu scenu, ne možete da ne žalite, a sa druge strane ne možete да се глубоко не радује те ономе што нам Господ остави и даде и што можемо и да на зло купимо у црк. Милутно сложити се о тој литогији о нашем храму Христољски Свети Вите, кратко је то од раскош живот истинског живота, живота Исуса Христа, у свет гръца у биједи налачи нас маско знад обманом и важном odvarjane su istinske svjetlosti i istinskog života. Zato crkva svojim učanjem i posebno ovim praznikom još jednom nas poziva ako ne na radost, onda na duboko preispitivanje. Ko smo, kuda smo i možemo i dalje, a da stignemo do cilja. A ako naš cilj, broći i svesta, život, Pritom, ne život koji će se završiti kropom i onim našim tužnim, poražavajućim zahranom, nego život koji će se završiti pjesmom, život koji će se ubiti u vječnost i besmrtnost. Imena koja će se ubiti i sjediniti u ono sveobuhvatno i životom preispunjeno ime Gospode naše Isuse Hrista. A crkva Hristova, crkva pravoslavne, vraći se ne nudi ništa do to. Hoćeš život, hoćeš vječnost, a da ne izgubiš ni uručnost, ni ime, onda izvoli dođi, uzmi, jedi i pij. Ako nećeš takav život onda mi ne možemo dalje zajedno. Čutanje crkve, a vi vidite da crkva čuti, ovao već ne о da isprovocijeva crku, znate, crkva je tijelo Hristovu, znate, gospod čuti pred gordošću ovoga svijeta, ne odgovara, on nije odgovorio ni Pilatu, a što bi nama odgovaro na naše znate, stanje i doživljaje i života i smrti i istine i vaš ovaš u vremenu sportskih navijača znate, i zanesenih glasača crkva nema sagovornika znate, nema nikoga da ju postavi suštinsko pitanje tačnije ima ali ti ljudi dobijaju odmah odgovor i odgovorom bivaju evakuisani od bujice bezumnih i tiho живе radujući se тихом а вечном istни радšt раду se у атмфере храма и праздникника Зато чуutanje церва не можетеte preпоznati и tomaити каo njeно незнаni kao jen недостат неvraчи cesto ono треba да нас забре Чutanje церва говори о нашу глупости о нашoj несправnosti, da čujemo njenu riječ, njeno učenje. Pri to, učenje je fiksirano za učitelj. Ja nisam učitelj crkve, broći i sest, ali znam ko jest. Znam za svete apostovi. Imamo njihovo učenje. Znamo za njihove naslednike за za velike vaseljenske učitelji i prosvetitelji. Vasilije Velikov, Grigorije Bogoskova, Jovana Zlatulstva. Da li smo se mi народ narod upoznali sa našim učenjima? Jer to su naši oci, naši učitelji. Naše crkve. Da smo upoznati sa njim? Da li smo upoznati sa, sa učenjem svetog Jovana Damaskina? Našeg Jovana Damaskina? јесмо упознати са радом свештених васељенских сабора исмо је упознати са страшном богом наше цркве за очување истине, спасеност на истини у борби уз свешним ратовима против убитачних јереси и искривљених учења, обожних учитеља. Јесмо упознати са догматима наше вере са догматским учењем gdje smo li upoznati sa tajanstvenom liturgijom svetom, sa mistikom, asketskom, i se danas zanosimo nekakvim daleko istočnim pričama, znači, učenjima koja se slivaju sa tamom obavirnih vrhova Tibeta, Nepala, a zaboravili на наше na naše svetogorske vrhove, znači, na naše kakav je naš odnos prema Svetogorije Atlanskoj, kakav je naš odnos prema isihlastičkom, trezvomnom učenju crkve, o tajni molitve, o učenju o molitvi, gdje je Sveti Grigorije Palama i njegov asketsko-bogoskovski sistem, taj raketni štip, kroz koji ne može da pođe ni vidljiviji, ni nevidljiviji ovaj. Ništa ne može da pođe. I obavezno bio oboran. Koliko jednim potezom, jednim metkom i to je, da se razumijemo, priča završena. Crkva više braća i sese ne ratuje. To je savršena priča. Samo treba da se uključiš i da budeš u dvorani gdje se praznuje, gdje se šampanjec pobjede pije, a ne da prazne pekare po raznim sportskim salama i političkim hoboru. Prazni pekare ispunjeno sujetom. Mi ga visoko dižemo. I mali što unutra. Nema ništa. Kuj, drugi organizuju drugo. I sve praznimo, sujetno. A u našim doranama dižemo pune pekara. Koje pekara? Dižemo sve što ne putire, braću i sestri. Evo, čujem jutro, otci iz Hrama kažu, devet putira na Vaskršnjoj liturgiji. Svi puni do vrha, čekaj života. Čijeg života? Mojeg, vašeg, ne. Božijeg života. Ali života koji se nama daje. Našo je djece, a te majke koje vode djete ne da pijemo rijeko. Ni kravlja, ni njeno. Nego Božijemo rijeko. Božiju sivu, Božji život. Majka Hrišnjanka zna da može života mu da. Ni tjelesni. U tajnih sačeća, ni tjelesni. Nego duhovni i daj mu ga u crke, ona zna koga ima i ona zna, ona vjeruje i zato ga ljubi i duboko mu se poklanja jer on svojim životom daje život i puni dušu njegove, njegove i njene djece i uči ga, vaspitava u nauci da razlikuje grije od parovine strast od parovine da razlikuje svjetlost od pamne, istinu, od Boga od dema. Da razlikuje put od stran putice, život od smrti. Da razlikuje, braći i sese, istinito Boga od važnog Boga. Evo sad, vjerujte mi, bismo pošli crkvenim remljenom po našem narodu, to bi, znate kako, nego šta vam pravi, o tome ne dakle, se ne sprovode, bi katastrofalni izvješni, To bi smo jedno skupili jedno varistinu malo stado koje zna svoju vjerodijsku vjetu. Vjerod svetih otaca. A naslušali bi se takvih obopetanjica da bi nebo poplakao, a i ovako plačeo od muke, zna, koliko smo se udaljeli od istine i od nauke gospodine. Kako postoje ovako spontanno novo brozino, da ćemo da se vratimo. Samo ćeš mi dodati ono moj interese, odoksalni i za vašu Manasira Podmejine braćni se se predstavlja samo jedan adapter koji pomaže kroz autore koje smo mi preko i koji su nama pomogli reko sam i veliku mi u našem bratstvu i u žem bratstvu Manasira Podmejine i ljudi koji su vezani za našu svetinju ove knjige nismo prosto odštampali i eto sad neka idu ne, one su nama pomogli i ove ovaj knjige su nama pomogli da se održimo i da nađemo vrate koja vode u život. I posledica te naše radosti, ali ujedno i naša obaveza prema bližnjima, bio je, i evo se pojavljuje kroz štampanje ovih knjiga. I Arhimandrit Vazara Bašidze, čudesni Vazar, sin svete Gruzije, koji prepoznao opasne zamke, znate, u ovog našeg vremena, duhovne zamke, prepoznao uz Božju pomoć e, savladao i u svojim knjigama ostavio nam uputstva kako i mi da živimo, da pazimo, strogo obrazojući pažnju, kad se uključujemo u duhovni život. Darom, to nije literatura za ljudi koji su isključeni ili još nisu uključeni u tajanstveni život crkve. Ne они оба штиро не могу дошити. А велики ис укључују, имају велику потрагу за њим. Он је мочни и бремочни, он богословски хримадрита на својо караон, знате, који сваку помисао савременног човека по ковра на послушност српих Христа. Каког года доси, са којег год Ako mu posvetiš pažnju i pažljivo ga saslušaš, umilićeš se, smilićeš se, pokorićeš se, prihvatit ćeš. Svo to tvoje znanje ima da odveti kao maglo pri najitiju duha svetoga, koji govori kroz našeg poštovanog oca i učitelja crkve. Vrlo przo osvetiš koliko si nemoćan, koliko si nesnaven, koliko nikakvog životnog temelja nemaš, ali on ti to ne govori da bi te gurno očevanje, kaže brate, to je pjesak, treba nam tvrd, krajugelni kamen, da zidamo kuću za vjekove vjekova. I ukoliko poslušamo, zaista i blavu svoj primam, imamo dom duše, da se u njegu selimo u vremenu, a da živimo u njemu vječnosti, jer u to govorči da se svete naše konstrukcije lažne duhovne intelektualne ova psihološke ova to je sve da se zaljuda i da se sluši velikim i strašnim padom kao poveli to ku sebe jer nemate bezbo prijatelja koji koji pucaju, te, ne jednog prijatelja koji izašao samo biz znan ljudi koji padaju koji razne depresije psihoze opsjerjan ih nema više nigdje. Kad se poslu sred vaše priče nigdje zagledaju i osta duše zagledani na, do kraja života, ljudi krhaka biće, shlapošna biće, bez Božje sile ništa ne mogu. A da te sile nema, pajde ja, nego ima, ima je Ali, ona teče liturgijskim koritom tu živu vodu, braći i sestre, mi možemo da nađemo u crkvi ali i u crkvi na pravi način, hrišćanski način, onako kako sveti apostoli učište. Ja gospod je njima dao vlast i silu u i obavezu da daju, da uče narodu. Dajte im vi da jedu. Ako apostoli, braći i sestre, u tajni crkve i u tajni liturgije jedu, lome i jedu liturgijski hlep, a isti taj hleb mi dan-danas jedemo u našim svetim hramovima, u svetim liturgijama. Ja ne mogu očekivati život, bravi život, vječni život, život kojim su živjeli naši sveti oci, život kojim je živio naš sveti Sava, naš sveti Vasilje, naš sveti Petra, Simeon Dajborski, Arsenije Pečki i Štrebonički. Ja ne mogu taj život da primim, ne mogu ni da ga zato mi ne razumijemo crk. Pa kako ćeš me razumjeti kad si tako daleko, kad ti je pokajen u nozdrali, kad ti je heroin u veni, kad ti cigar ne izlazi iz usan, kad se napajaš te banalnim televizijskim sadržajima, kad te duhovno rukovode hollywoodski reditelji i te ulazi ovoga svijeta i filosofi tame, guruji, znate, i ogini. Fakiri, magovi, bračari, kad se vodiš po astrološkim mapama, kako, mogu, kako možemo mi da se razumijemo? A zato dođi, uzmi, jedi i pi i otvorit će ti se oč. U tajni liturgije, u tajni pričašća, otravaju se oči, da će se da čovjek vidi. Naravno, ne da se pričašćuje po svojoj vodi bez pripreme, nego tega apostoli pripreme i privedu. A apostolski duh, braći sezi i metod, on je apsolutno sačuvan u našoj crkvi. Crkva i dan danas njime svešteno dejstvoje i operiše. Ali, da li nas ima u crkvi? Da li mi zgušamo njeno učenje? Vi danas imate redovnu pojavu nazovi pravoslavnosti bez apostolskog utemeljenja. Imate pokušaj da imamo vjero, ali bez onog učenja koje vjero može i treba da izazove. Tačno je, imamo vjero, ali njeno ime je suje vjerine. Njeno ime jeste vjera, ali mrtva po rječnim apostolom грив мека ядна свата знато што каже валика никовари на три ок на три стране оку намегују наталије vjerу раком намегују знато то је наша обавеза а ни једну праву не vjerују знато треба право vjerovati а да бисмо право vjerovali treba da se naučimo, poučimo jer zato su nam mnogo važni i drevni oci, i drevna učenja, ali i tekako su bitni savremeni učitelji crtve. Oni koji su taj duh svetih apostova prepoznali, prihvatili, životom uslovili i koji imaju poseban dar, poseban dar, posebna hrizma da poučavaju, jer u crkvi braćaju sese Ne mogu svi da poučalo ima. Imamo učitelje crkve. A danas imamo izuzetne oce među njima, naravno posebno mjesto pribada Arhimoniritu Rafaelu Karelinu, naravno ne samo njemu, ali on se po našem mišljenju značajno izdvojio i potreban je baš u našem vremenu Lazaro Bašice i naš mnogo poštovani otac Serafin Lovus vjerujem da ste mnogi čuli za njega ovdje imamo jedno izuzetno važno štivo jedan njegov proročki spis mislim u stravom sminsku proroštva, pravoslavlji religije, budućnosti on otkriva uh, sve slabosti naše vremena i komplikacije koje će nas zadesiti kako je on govorio a mi živimo u vremenu gdje se sve to i dešava uh, koliko će trebati hrabrosti i strajnosti da se održimo na pozicijama i, i na temeljima čvrste Božije, tvrde vjere i kakve će sve e, sabovazni da se pojave u tim vremenima u kojeg će biti potrebno trezvenje znate, i živog organskog opštenja sa učanjem crkve ukoliko ga ne bude e, mogućnost da se prelastimo korisnim svetovatički termin, da se obmanimo je okrovno, da će isreste. Jer će kretanje u sveri podnebresija, podnebresija je prostor u kome se kreću e, duhovi tame, pave, sile, palih angela, biti značajno zgusnuti i živjeti u tom prostoru bez šlema i bez oklopa vjera biće nemoguće. Ognjene strijeve, kako ih sveti Aposto Pavle naziva nečastljivoga, probijeće, braći se za sve naše pametne glavice, tvrde, tvrdo glave, lopanje i srca ispunjena grijehom i strastima. Zato je mnogo važno dok ima vremena, dok Gospod ljudi i trpi, da se što prije crkvi na apostolski način vratimo. Iskoristuju ih priliku koja ćete na kraju dobiti na blagoslov ovu povuku Svetogodca našeg Save, koga uopšte ne poznajemo. Da ko kaže arhimandrit Jefrem Iguman, srštenog manestega Vatopeta, u kome Sveti Sava izučio nauke, on je studirao na našim fakultetima, nego na Svetoj gori Atomskovi, proveo Skovo 20 godina u manastiru Vatopedu, iguman tog manastira, sadašnji iguman, rekao je jednom baš nama, Srbima, videći koliko, koliko griješimo, koliko pomašujemo, onda kaže, vi, braćo, nemate pojma koje se. sva. E, da vi imali kakav takav pojam, prema njemu i bolji obnos, e, imamo i žičku besjetu, koje je Savar, sad veći kao arhijeri, izgovorio u žiči, na onom čuvenom žičkom sadu, gdje smo kao crkva u okviru Vaseljenske dobili odriješene ruke da imamo taj naš svetosavski izraz u liturgijskom jedinstvu Vaseljenske, tako i apostolske crke, bez ikakvih prava na odvajanje, umišljanje ili insistiranje na nečemu baš našem a ne apostolskog. Ne, to nije učenje svetog Save i kogod nešto tako pokušava, blagoslova Savinog nema i neće imati. U toj besedi između ostalog, sveti Sava polučuje i nam danas, ko hoće da ga sluša. A valjalo bi svetog Saru poslušati jer njegove vječi sto vječi života vječnog. Kaže se Stoga vas, braćovi četa, ovo prvo mogu da položiši svu nadu svoju na Boga. Znate, ne na čoveka, na Boga. I ne dio naše nade, nego svu svoju nadu. Znate, sve. Sav život svoj. To je savina vjera. Treba držimo se prije svega prave vjere njegove, vjere apostolske, vjere pravoslavne. Jer, kao što reče apostol, ovdje citira prvu u Korimčanima, poslanicu apostola Pavla, citat, temelja drugoga niko ne može postaviti osim onoga kojega postavi duh sve, preko svetih apostola i bogonosnih odaca a to je rava vjera koja je na svetih sedam vaseljenskih sabora potvrđena i propovijedana ovo je blagoslov našeg arhijereja save, braći sestre do dana današnjeg važi. U koliko su svoju naud na položimo na Gospoda naš, ukoliko ne gradimo nezidamo i kao bičnosti, i kao zavednici, kao porodica, kao narod, kao družstvo, na tom kamenu, kamenu koji će posle ne čovjek, vi vidite nam se mnoge dužaze sa E, raznim e, kamenjim, znate, pa dolaze sa zapada da postave kamen temeljec, neki dovaze sa dalekog istoka, neki dolaze sa krajnjega juga i neki sa sjevera, vidite, svi oni nose neki kamen temeljec. Govoreći nam da mi baš na njemu treba da zidamo našu budućnost. Sava, duhom svetim govoreći, радителю и сестра дух святи и дух божий дух святи е Бог отец син и дух святи отец е Бог син е Бог дух святи е Бог а не три бога него една једна суштина трипостаси дух святи ка говори он говори као вјечни бог I kad govori u jednom vremenu, to što govori, važit će za sva vremena. Jer vrijeme njega ne može da ograniči. Kad govori kroz svetoga savru, obraćajući se našem narodu, a vidite, braćujete se, naš narod nema većeg blagoslova nego da mu se duh sveti obraća preko ovakvih veličina, принавичи благоสุข за наш наба у осном вечни богосу и вечном смирење ако не будемо зидови на том камен а он уфину каже којга постави дух свети преко кого Preko куро преко политичара преко бизнисмена банкара философа научни не Preko светих апостола i богоносних отадца preko svetih vaselinskih sabora. Ako ne budemo zidali na tom kamenu, sve će da nam sluši, sve. I zaista, rušilo se. i sve ovo što danas zidamo, a vidite i sami živimo u zidanja, a jedno na to vratite pažnju, imajte oko, pa vidite, e, ovo bjesomučno zidanje To je jedno de znamenja poslednjih vremena. Naravno, ovdje ne govorimo u apokaliptičnom smisku boveznih apokaliptičara, nego govorimo praći se svog duho otkroveno, ponavljamo riječi Božije. Gospod se u zadnje vrijeme mnogo zidati, ali to zidanje neće biti zidanje na, na ovom kamenu. Pojete danas, Sada suma raznoraznih projekata nema, pazite, nikakve veze sa ovim tatom. To uopšte nije zidanje u ovom kamenu. Pri to vidimo i po materijalima da to neće biti dugoga vijeka. Čim zidaju od stakla i od kartona, to već govori da će brzo nato i da se ruši. To je onaj koji ih uči, on zna da nema što mnogo da se živi. I iza, znači se, se to slušiti, braći sas, sve. Ali, naše nije da očajavamo tamnom poslu, ali naše nije da se uključeno u te projekte. Nemojmo to, braći sas. Zidajmo, kopajmo, nađimo ovaj kamen. Evo mi navazimo ove krugovne krše, znate po našim selima, po našim brdima nađemo drevnu zadužbinu, nato, pa se na nju ne dobežemo. Naš monastir podmeni. 150 godina bio potpuno zaboravljen. Pa je stara Sava našao, čekaj, tu mora da je negdje, evo ga, evo ga, oče, ga je i šta se desi? Eksplozija. Straloštvo, Duh Sveti zidlja. Zašto? Zato što je Sava našao, odražuje kamen. On je podigao manastir Stubal prije pomejna, našaoš i na Livadi u blizini Kruševica stup. I to selo se naziva Stubal, a taj stup je bio stup časne trpesle. Na kojoj se složiva nekad sveto liturgija I on je znao da taj kralbal nosi struvi. Kako je znao, kako je vjerovao, tako mu je Bog i dalo. I to je danas aktiva manastir. Tako nam je obnovio i duljevo, obnovio i podmejne, drugo moćno, drugo brzo, uprako s sumnjama mnogih i protivenju svih duhova iz podnebezi. Ali oni mogu da se protive, to je njihov problem. Mi ćemo vjerovati i zidati na uglavnom kamenju. A sredstva obezbijetit će se da će Gospod i zaista dalo je. Tako da i mi, braće i sestre, zidamo, ali na uglavnom kamenu, da zidamo na Božjem blagoslovu i na blagoslovima naših svetih predaka. Ovo što manasira da pomejne, ono у naravno u skopu svih aktivnosti naše svete crkve i svete mitropovije Crnogorsko-Primorske, jeste pokušali da saborno zidamo na tom kamenu i da pomognemo braći i sestrama koliko je to do nas kao oni koji stoji iza projekta vjerujemo da koje prevodimo i predložemo i te kako mogu da pomognemo svojim pisanjem i naravno molitvama da nađemo taj kamen ako ga iđe ima ima da u crnoj gori i da polako smireno, saborno tiho, кротко zidamo naše živote ogledju vremenu da bismo ih je mogli u raskošnoj carskoj večnosti da imamo stanove, ne i u budu i niti na drugim atraktivnim lokacijama našu obavezu ne ljubilo kojim gradu koji provezim je paulo apostol kaže ovdje govori crkvi govori nam gde nemamo postojana grada živimo u gradovima ali oni nisu naš poštujemo Česaru, u česare stolju plaćamo parking plaćamo ali to nije naš grad čekamo onaj koji će doći a daljujući će doći je novi Jerusalim sveti se sveti se novi Jerusalim kako pjavamo ovih dana a ovdje po projektima naših otaca to su arhitekti, inženjeri i blavodati Bože zidamo kuće na nebesima eto daj Bože da i mi s pomoć e, ovih knjiga i autora i naših svetih predaka nađemo taj i počnemo da zidamo a pomoć velika, što svetih angelova, što svetih otaca, svetih mušenika i ona najveća od koga bi drugo dolezila ako ne od naše obadičice, sve carice i djeve, bogovodice, one žene jedne od nas kroz je život došao u tijelu i prema kome ona ima odnos i materinsku smjelost na tebe nas pokriva i zastupa kad god negdje zabrljamo kao djeca neposlušno. Uje preko majke ići i uvijek se i stići. Dobro, čak, ako, ako neko sad želi neko pitanje, sigurno sam da želi, posle ove nataknute zaista, Na takvom te naše našeg odsaropela ja sam u vrednom trenutku malo bio i odvutao u nekim drugim sferama iznad ove, ove zemaljske viste pričali. Ako neko želi slobodno, slobodno pitajte pa ćemo još pa nešto reći. Culti. Može duhovno pitanje, može uopšte za manastir, vaša volja. Čemo li oče da je sve jasno posle ja ove? Reci. Do, do. Ima, interesuje me jedna stvar u vašem izdavaštvu na neki način. Po prvi put na ovim našim prostorima pojavilo su se knjige i deazar po prvi put, pa da ja te težem tako dugo crpi. Autorize gozije znači e, koji su na neki način Gruzije nama najmanje poznata od svih pravoslavnih zemalja, a iz vrš ove knjige koja stoji pred vama Hršćanstveni modernizam ima jedan tekst o slavih Gruzijske crpe koja je očigledno crka koja je prošla kroz jedno dugovjekovno mučeništvo koje vjerovatno nema u nekakvu imjeru čak i ovi drugi pravoslavni narodi koji su jednako mučenički, ali opet nešto što je skorije vjerovatno koliko je da kažem, zavojevača, prošlo kroz preko te Iverije Gruzije, do dana današnjeg i koliko se taj narod uspio držati u takvim ustavima. Zatak, da Poguće nam reći nekoliko liječina Da, ako bih rekao i mnogo više od nekoliko liječi, ne bih rekao dovoljno. Ali, naše interesovanje za Gruziju bilo je nekako posrebno, iskreno, da budem preko spisa Arhimandrita Rafaela Karelina nas je nekako veliko milošću Božijom u našem traganju za istinom udostojili tog rekao bih sretenja za nas je to zaista bilo sretenje i teofanija, Bogojavljenje i za mene lično radujem se da taj doživaj dijelim sad sa sve više ljudi jer ove knjige su sve više tražene i sljava Bogu neki od njih štampane i u nekoliko tiraža za vrlo kratko vrijeme. Pritom je posebna vrsta štiva i, i samo štampanje i distribucija imaju neke svoje tokove, duhovne tokove, tako da je to jedan poseban proces i tiče se direktno misije naše crpe kao živog organizma. Tako da smo preko njega, pošto je on, iako je Rus porijekom, ali je rođen u Gruziji, jer je njegov otac tada radio u blizini Tbilisija. Tamo je rođen i svo vreme živio i svala Bogu i dan danas živi u je staraca od preko 83 godine. Tako da smo, čitajući njegova dijela, povalko prevodići i nova, sad je prevedeno nekih desetek knjiga, uplanuje još deset onih koje još nisu prevedene, a vrgo je značajne. Došli smo i u Praktično je on skrenuo pažnju i na jedan drugo dubog način, naravno iz ogrome ljubavi, pa na toj svetoj zemlji, otkrije, da, da kažemo, te bragodatne dimenzije, te zaista čudesne zemlje. I um, Gruzija, kao i sveta gora, zapravo otkrivaju na neki način koliko smo mi zapravo istučani iz života crkve. E, isključujući se iz života crkve mi imamo jednu takvu posredicu da ne znamo za Gruziju. Ali vidite, mi ništa manje e, nemamo problemi sa svetom govom atonskom. U zadnje vrijeme ta ta se povako povlađi, pa svala Bogu nešto više znamo. A istu subinu dijeli Gruzije. Međutim, kad uđete u taj prostor, evo mi smo i mnogli ovako svoje nešto više da posjetimo tu zemlju Vjerujte mi, ja sam bio povago šokiran. To su čitavi svoje znate, tradicije. Pri tom, oni kad govore o nekom 12. vijeku gdje mi praktično počinjamo, tako sa studenicom i raškim svetinjama, sa nemanjićima, oni će vam prije toga mnogo reči da bi došli do tog perioda nisu prosjećivali apostoli, apostol Andrej, Simon, kananit, apostole, apostol na Nina. I od tada do dana... To da je da se oče da prostorina istoga, isto, da, I to je jedna, da kažemo, duhovna veza i simbolika koju ne treba zanemariti. I onda se to dalje nizavu sve do dana današnje. Pritom, Ono što je najvažnije je da je Iverija pod posrednim pokrovom presvete Bogorodica. I znate, kad su apostoli izvlačili žrijep koće na koju stranu, da je ono uzavlja učešće, i da je nju zapala Gruzija, Iverija. Ali volja Božja je bila da ona ipak ostane radi potrebe crkve u Svetoj zemlji, u Jerusalimu, da bude majka svima apostolima i prvim krišanima, А тај Богослужавни преузео тегомно усовна мина, и додав да моршинг угрузи се э најте Божије пошто је на данај посебна наш и искана будем на жалостио сам се э у погледівши них оводнос према Пресветој Богородици самим што ми данас небало. А и те како onda u svem onih kojim svetinja, svetim precima. Ee kakva je tvoja celina, tvoj lični odnos, odnosno podvig, tvoj je tvoj. Izabela, ako hoćeš, ako ne hoćeš ostani u tom duhu unimije, ali da ne poštuješ svete preteke, Vatang, Nat i mnoge druge, sajunit su tamo u Uh, to je nedopustivo. Davida, stojitelja, to je nedopustivo. To je obaveza, to je disanje, to je krv svakog grozina. Za razliku od nas koji smo pokidali odnos sa našim svetim predsjednjama. Evo, pogledajte odnos prema svetom Ivanu Vladimiru. Evo, ako Bog da i dat će Bog, pa ćemo ga promijeniti. Pogledajte odnos prema svetom Sinonom i Otočivom. Prema svetom Saru. Uopće prema našim svetiteljima. Prva, svetom mlad 7, zamislite. Da si imate redovnu povebu da ljudi koji žive u Crmoj gori ne znaju kog imamo žrebalnika. I dok se to ne promijeni, mi se ne možemo nadati napredku. Možemo da uvetimo samo još teža duhovna stanja jednog totalnog i kolektivnog bezumja, vjerujte. Tako da nas igrozija zaista nekako krijepila i utvrdila da, da obnavljamo svoju tradiciju. A vidjeli ste i sami da ako živimo pod pokavom svetih otaca i posebno pod pokavom majke Božje, da će takav narod obsteti. To, pa gotovo kao nijeden drugi narod, potvrđuje grozijski narod. Vjerojite. Obsteti, a proći kroz sva ona ognjena iskušenje, znate, to je projela posebne milosti Božije. Juče smo slavili e, svetih šest hiljada mučenika gruzijskih. E, imao sam da posjetim to mjesto i iskren da budem. Nigdje nisam, sad, nedjeljim, dok sveti je pečati od sva sve ta svetu goru i svetu zemlju i sveti Kijev i Kijelo-pečarske e, mošti i tunele, podzemne sisteme pa i držive koji nose mi iz dalih belgradeških posije poseda. Možete zamisliti za jedno veče, nato, da to je bio valnac u Kalnoj i Smanastira, i suružili pa s kao jutrenje, nato da sa svećama 6000 monaha da budu pokloni za da tog šah Habas, nato. Da ja vidio negdje da se neka svjetlost pogori, jer da je jao da što je ono kaže monasi suže Paskalno jutranje. Pa zar nismo, kaže, svu Gruziju stavili pod mač? I krenuli su momentalno ka manastiru. Angio se javlja Igumanu Arseniju i o, o onome što treba da se desi. I sad zamislite kakva je to liturgija Biba, znate? Šest monaha služi Paskalno jutranje, Paskalno liturgiju, znate? Možete zamisliti Čitanje svetog evanđelja u početku bješe logos i logos bješe u Boga i logos bješe Boga Čitaju o bespočetnom nato, a smrt ide na njih. Ona je hirulinska pjesma nato. Mi koji hirulime tajansveno izobražavamo a konjenici grede već usplanen i životvornoj trojici tri svetu pjesmu pjeva svaku sada životnu brigu ostavimo kao oni koji će primiti cara svih šahabas, zemaljski car sića, glizarac na tko zmije ide a oni se poklanjuju nebeskom caru i poklanjuju i primaju ga ulaze u zajednicu krvi sa njim те чвршће се. Појути тропах торжества живота на сврху христовог креста и ода један за други наша осегумо на сен бивају иско медани као просох знате примити на нарневски жњегови 6000 на број. И то место је ток у носеће јер да само od 12 monastira, malo monaha, ali sila njihovog prisustva je znači, očigledna. Čak i nama koji imamo poprilično, ne da kažemo, zaradjave, senzora. To je samo jedan od događaja, da ne bovimo deset hiljada mučenika odbilisi, sto hiljada odbilisi. Znači. I mnoge druge primjere. Vartan koji je služio liturgiju svaki dan, Imao je crkvu pokretnu i gdje god se išlo i drugi gdje se služe. Evanđel je čitao neprestavno između tvrđavi crkve. Vrlo slično e, našim uslovima. Velika sličnost i Karolin je u pozdravnom slovu srpskom čitavcu, koje možete da nađete u ovim izdanjima, napravio tu paralelu da ono što je bila Gruzija na istoku Srbije je bila na zapadu, znate, čuvajući vjeru pred inosvalnim svijetom. Tako da je veliki blagoslov mislim da je važno i vjerujem da smo do nekoj da e, srpskog, ne samo čiteljaca, nego sina crkve, pocetimo da svoje sestra, sestra Gruzije i sestrinska crkva, Gruzijska crkva koja dijeli tako subinu Vaselinske crkva, posebno subinu srpskog naroda koji ima poseban blagoslov, da taj plamen večne svjetlosti čuva ne sebično, nego da crkveno da čuva i da ga ponudi svim narodima. I naša je ne da se zatvaramo, zaista, to bi bilo velika greške, da se otvaramo, ali da duha ne gasimo, da se vjereno odrišamo. Po, mi, mi jesmo i te postajemo zona духовна зона на planeti i zemlji, znači. Crna Gora. Postoje duhovna zona. Mjesto gdje život teče u izrubi. I kogod hoće, može da dođe da ga primi i da se zajedno sa nama raduje. Samo jedno treba da znamo da je život samo u imenu Božija i u jednom drugom. Ako budemo miješali, otrov sa istinom a pomješati ga sa istinom nikad ne možemo, mi to možemo samo da pokušamo, onda ćemo se otrovat i pomrijet ćemo kao mišelj na ovim životvornim poljima. Da. <clears throat> Negdje sam oče našao literaturje ranije, da je Beograd jedini grad u Europi koji je posvećen presvjetav u orlici. Sad, opet, radijući sa druge strane, ovdje kod nam svi stranoj vojci bi ste pakomljali, se nalaze velike svetinje ikona Bogorodnice Epilajarske. Ruka koja je krstila na spovestu sa Hriste. Čestica častnog krsta. Kažu da, da te tre svetinje se nalaze o, o, tamo gdje je u tom trenutku centar pravoslavlja. Pa možemo li sveti ovaj logikom ovo što se već rekli, zapravo i konstatovati da Crna Gora na neki način sem na pravo stavlja danas e, ja ne bih išao do toga e, bitom e, crkve me naučiva e, da druga šije u e, posnatnom stvari naše crkve jeste e, sveta otac, sin i sveta duh e, a samim tim E, najveće što imamo, najsvetije što imamo, jeste sveta liturgija. I u svetoj liturgiji svešten je životvorni hleb, dakle, e, tijelo i krv Božija. Kad služimo svetu liturgiju, oprostite, sveti Otci, mi se klanjamo etako, onome koji je vas osvetio. I vjerujte mi, nijedan svetitelj vam neće zamjeriti. Zato je mnogo važno da razvijamo liturgijsku svijest. Najmanja čestica, pazite, na onom sveštenom diskusu, da ne govorimo, o o velikim zalogajima i velikim gutljavima, znate. A naši sveštenici i džakoni nekada imaju problema da upotrebe putire, znate. Toliko, toliko ima. To vam je, pazite, samo... Ovo ovdje. ovdje... Ovo nisu baš reči koje se govore na trgovima, ali ovo nije trg i ondje ste svi vjelujem utlučeni dovoljno u život crkve da bih ove riječi govorili jer otci zabranju da se neposvećenima otkrivaju te tajne jer ako, ako ih ne prime onda nije dobro, zato crkva ima i taj svoj metod u tom što smo mogu govorili u čutrane crkve ne otkriva svima ako vidi da ne mogu da nose iako su, ne kažemo, svinjskog, joj tako, raspoloženja, би biser ne ide na tu trpezu. Za svinji imamo druga korita, evo vidi sami po gradu kako hoćete, svinjski korita i, nažalost, najviše ima А svinja i svinjara i štala, ali dobro, gospodine, nameće a, svoju trpezu, on imamo zaista samo prečisto tijelo gospodnje i samo prečasno krlo. Od toga nema svetinje, a centar crkve je liturgija. Kad služimo liturgije, braću i sestre, mi je služimo, naravno, zato treba vremena i da kažemo, jedne brabodatne, da kažemo, terapije, da, da om dobije tu sposobnost, da može da se kreće. Jer čovek, to je sad opet posebna tema, samo kratko da skrenem pažnju na nju, ona zahtjeva mnogo, mnogo ozbiljniji pristup i vrijeme, neophodno. Mi, kao ljudi, ali kao krštani, čovek ne krštani, on je nosivac impusa, pada, onog uprizgavanja demonske energije, demonske krvi, ona ne može da postigne ono što može kršten čovek i ima takve sposobnosti e, tzv. sozrcanja i e, uključujući se na pravi način u liturgijski život on živi u vječnosti kad se služi liturgije znači, mi se uključujemo u vječni prostor on je na prvonačelnji vozglas liturgije Bogosloveno calos Otca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvijek i u vijekog u vijekova. A narod kaže, amin. To je braći i sestri, svoga realnost. Zato, to da nije realnost, znaši kad bi to prošlo. Zato, mi danas ne da bi smo ni zavidali da vi to gdje postoji. To bi nestalo u prvim gonjenjima. U prvim gonjenjima. Evo one sa svetim apusovim. Tu bi se to završio. Bila bi jedna, druga, treća Jakova, brata gospodin gubiša, je tako? Krenu klanje, pade malo krvi i gotovo. Svi se razblježaš. Je tako? Da nije realnost, a jest. Suva realnost. To je vitalna snaga crtve, tijelo i krv Božja. To je svetovi drugi. Je to je centar crkva жени служимо у војници овде чуто се моје можда и овде служит ника се до зналикот вас куч како и у код мене на село или код неког од вас можемо да служимо где је хоћемо и то што што се нам гра може одговарати и ви слушајте најзначи да могу да нас одвоје ево да та потреба она је весма I mi ćemo je služiti. I tamo ćemo budemo služiti. I to je centar. Tu su svi sveti. Mi mošti nekih imamo. Pazite, mi imamo ruku, tačno je. A ja neću ruku Jovana. Ja hoću Jovana cijelog. Neću samo mošti, hoću duh njegov. I iskreno bude. Moj odnos na učenom u crkvi tako, prema riječima Знато, мени много драже да чуем Јована кај каже Јоду да можте имат жену брата својка. И он каже, међу Јована стоји она и кога ви не знат. И он каже, покаяте се, приближите се цару небеско. Знато. Тако ју и све оно друго што је говорио, је дање Божије, знате. Мени дража ta njegova riječ u njegove ruki. Naravno, govorim uslovno. Pa i mi, znate, više volimo da čujemo majku, ženu, dijete, nego da gavamo fotografiju ruke. To je njegova ruka, ali daj da mu čujem glas. E tako? Daj da budemo zajedno. I liturgija nam daje te mogućnosti da budemo zaviste sa svima svetima. A vidite, tu su srdećni voj na rojst najviše obožno se oditi tamo i brdo ljudi živi na taj način. vrlo mali broj ljudi, I to je naša najveća tuga. I najveća tuga i bol majki, crkvitona. Ona ona mu komuči, znate, da rodi jedno dijete na da ga rodi. To nam otkriva da u porođajnim mukama mu rodi svoju decu, znači. Ali baš ih rodi jer onda i ko je rođen u crkvi Njegče te prepoznati, znate, on se razgovori od mas sljemi signal od, da, on je hoće. I apostol kaže, kome crkva nije majka. Toga Bog nje otac. Nad. to je apostol Sakovnice, e, da je do živiška mali. I da se čuo da je tvoja baba imala takav odnos i do tvojih svetih sa, i do tvojoj majci. Prepozite, majka. Da, to to, to jeste ili nije? A I naše telesne majke. Majka je majka, Ono je komšenica i detka. Jasno. Yes, yes, či, čini, no, čini mi se da je tu vrlo bitno da nam dati jedan odgovor. Danas, obično mali ljudi, ali uopšte ljudi u, u ovom savrmenom domu. Često to čujemo ja Moram preznuti da, da me to baš zavolite, jer često čujem e, da su u jednoj na vrsti zakupe e, da kažu e, da vjeruju Boga, ali ne idu u crkvu. To je čini mi se iziskuje vaše, vaše objašnjenje, ovako suštinski to možemo negdje podvesti po jedan sociopasnost psihološki segment, a može se to i plastično na drugi način objasniti da li je to zapravo moguće? Kroz sve što ste rekli za sigurno da to nije moguće. Je to jedna vrsta samoobmane? Nešto tako ustvrditi. Vjerujem u Boga, a nema vremena, ne idem u crkvu. Prosto. Kako ne vidite kako je moguće? To se održava. Ali to je mlatva vjeha. To je mlatva To je vjera sektaša, ne vjera, nezna Božaca, pagana, neopagana, danosite neopaganski duke, te kako izraženje. Postoji nešto što nazivamo ortodoksija. Vi možete da kažete, izrazite svoju vjeru u Boga, ali ako mi kažete, da ne idete, pa da ne idem u car, mislim i to idenje, može da pripada te, u oblastima, komunalnih inspekcija, isli se parkira ovdje, treba kad ideš u crkvu ili ne treba. Može i to da bude. Da ideš 15 minuta pred krajem liturgije da ideš da se pričestiš ili izađeš, da nikome ni pomoć, Bog, ni Bog ti pomogao, ne kažeš. Mislim, to, su, to su sve te neke mogućnosti uh, koje mi imamo. Ali reči da vjeruješ, ali ne vjeruješ u crkvu, uh, ti si već ispovijedio svoju vjeru. O meni nemoj učiti da te votam u grif, znači i da se s tobom mđam. Ti se prosto isponijio i meni je jasno koja je tvoja vjera. Sa gdje ćemo te naći u Trb? imate te ogromne te knjige, znači kruči sve imate jedan katalog jeres. Znać kanon sve to kasove. katalog jeres i da bude jasno će prvi pogledamo su se s jednim savjerskim prepisom um, krvčije Svetog Savjeda. vidite kakve je Sveti Sava, kakve je to sila, zida i na trodom kamenu. Znači, svi vaselinski sabori, odluke, svi pomjestni sabori od vaselinskog značaja, odluke, i katalog svih tada poznatih jeresi. Znači, Znam, znate kako je jeres? I, i njegovo sjema mnogo jele si. Zašto? On hoće da narod, uključujući tu i njegovog brata Stefana, episkopi, sveštenstvo, nalogod, da sve to znaju. Popuno onako mapa koja vodi kručija, krom je god nad, ne može se I danas, da se nasukaš. Mi danas znam. To je strašno. Koliko smo se udarili. bez crkve je vjera u lažnoga Boga. Ee, živoga Boga, istinito Boga, nema bez crkve. A zašto? Zato što je crkva, ali, sad priči sa ovom čovjeku, jer je živio predrasudano i u grijehu, natim. a grijeh, ne ispovjeđen grijeh i život u strastima, mislim, aktivno življenje u strastima, bez borbe protiv njih, ne dozvoljava čovjeku da razumije istinu. Natim. Ne može da razumije. I on gržuje Uh, uh, crkva je tijelo Hristov, znate. Pazite, crkva. Ja u crkvi šujem Boga. Pazite, crkva govori. Crkva organizam. Pazite, uh, definicija apostola Paola. Crkva je tijelo Hristov. Živi organizam. Mi u crkvi, braći se, slušamo Boga. Reče Gospod svojim učenici. I vi u crkvi u biturgiji, slušate gospoda koji nam govore. Ne samo što ga slušate, nego je on prisutan. Ne samo što je prisutan, nego je spoziva, vas djelo pa kaže dođite, uzmite, jedite na tebi. U biturgiji svi dožive crkve i jedini koji crku otkriva. Živjeti izvan biturgije, a razumijeti crku, I još nešto, to nije ljeftina priča. Znači, u crku se uvodi duhom svetom, znate. Ovo što mi danas imamo, ponekad čujem takve komentare, tako kažemo, naprednih sugera zjavljena, kako se to danas kaže, to je kada sam mi Još nešto, ja se dojučaj bio u istojitoj priče, znači. I gospodu sam brabodaran što sam se udostojio mjesta u crkvi. Ovo što sad nosim, to je blagoslov. Znate, to nije um, od našeg znanja i od našeg zasluga, nego blagoslov i poslušanje. Znate, da budemo sveštenici i, i tako dalje. To je blagoslov i neki gospod nama na pomoć, a vi ne zaboravite u to je za mene naj, najveći doživaju vremenu i drugog u vremenu ne tražim. Tražim samo da on traje, da se ne prekide i da bude kako nas crkva uči koji drugi još prisniji u vječnosti. Ali nikako je zavolano ja i moja crkva, ne, nego ja i moja prća, tako, sestre, narod moj, ne samo naš narod, je svi narodi, I prijatelje grlimo na dan, i neprijatelje grlimo na dan Vaskrseni, znači, stih je račuljena Damaskinova, Vaskrsenija, den, znači. Oprodujmo se, znači, u to žestvu. kaže, zagrlimo jedan drugoga, kaže, i pozdravimo i neprijatelja naše, kaže. Sve je plaćeno, znači, sve je opošteno, nemamo neprijatelja. Crkva, nema neprijatelja, navod Boži, nema neprijatelja neprijetno treba da te ugrozi. Kako može da me ugroziš? Ja. Da. Ko mi je Bog dao život? Kako može da me ugroziš? Ne možeš. Imaš problem što što me duže vjeraš, ko neprijetan i nisi moj neprijatelj. Ja, i tebe mogu da zagrlim. Kao starac sa koji je nazvao svog koljača, znate, Cinko. Samo ti radiš svoj posao, senator. Prole since, na te, to je, to je, ja, to je već gazio, ne bomo. Ajde, skoristite priliku da čujemo nešto neko pitanje. Ne da biti pitanje. Možemo, Možemo da se nekada personalna relacija. Mišljenje vaše nekada opune iskustva, eto da iskoristimo ovo vrijeme. Ajde, gospodine Dubak, vas očekujemo uvijek neku mudrosti. Da pa evo, ja sam Hvala, zaista pravo uživanje, slušati vas kako vi besedite i kako duboko tumačite našu vjelu pravoslavnu Svetoviću vas malo časi Gruziji ja sam imao sveću također da boravim i u Gruziji, i u Svetoj Rusiji i na Svetoj Gori i već ne znam, u pravoslavnog sulda, u suldama se i eto tako Posmatrao sam kako razni narodi, naši pravoslavni, naša braća pravoslavna, kako doživljavaju crkvu o kojoj govorimo i vjeru. I zaista često sam bivalo negde e, razočaran kako mi u Crnoj Gori nismo dovoljno crkven narod. Posmatrajući kako se ponašaju, recimo, Rusi u hramu ili jeste te grozine. To se tačno vidi da nigde nije bilo prate da u njihovoj u, njihovoj vjari, u njihovoj, nije bilo prate da kontinuiteta, da je bilo jarovanja i u najtežim romanima i u najvaćim stadanima. Kod nas čini mi se ajto nova istorija pa je pokazala da crkva je gotovo bila gotovo u Srednoj gori, prije svega, mislim, na izvisaj. Ima onaj izveštaj Svetog Sinoda, negde 60-ih godina, rani 60-ih godina. Ja sam i pitao našeg Svetog Patriarcha Irineja, koji je bio učitelj u ostrovu tih u to doba, pitao sam ga nedavno, kad je bio ovde. Je li e, tačno da je taj Ka, sino takav donio zaključak da gotovo treba dići ruke, da je gotovo nestala pravostlana vjera u crkve. On tačno. I veri, ja, kad sad ovo sve posmatram šta se ovdje dešava, a, sam ne mogu da pojavim kako se čudovost trsenja crkve nevojde. Mm. Znači, od jednog osjećanja, eto, ja kovjek imam godina, znači, pametim dugo kako su izgledali svi naši sve naše svetljenje, manastiri, crkve, Otcema je i kako to danas izgleda. Zaista i nevjerujući čovek kad bi moželo da uporedi ta dva doživljaja, o bi da je e, Crkva to o čemu govorite, negavetno čudo to, tijelo Hristovo neuništivo i taj sveti žuk neuništivo. Tako da, je, evo, prosto ovo nije pitanje, nego kad da sam već na neki način uzelo riječ. E, zaista ogromna je radost svih nas kad posmatramo u sve ove nedostatke naše u sve, sve te bojaživosti prilaženja, prilaženja hramu i ulaženja u hranu dakle u sve to mi e, imamo razloga za ogromnu radost i nadu to je ovaj lični dozgrij da se ovaj narod koji je negde bio zapretao tu svoju vjeru kao, kao se u ognještu žar i onda se sad to razgoriva. Dakle, vjera je, to je ono što je u čoveku neuništivo, to, ta vjera. Mm. Koji smo mi i to je ono najdragocenije u ovom narodu. I ništa mislim da ne može da ga pokleba. Ja, ja, ja iznosim svoje utiske i svoja saznanja koja, eto, vjerujte mi dosta aktivno, što se ono kaže, sam prisutan i, i imam tu sreću i čast mi ja, svitopolitom i s vama, i našim episkopima i svaštenicima budem često i u crkvi i sa narodom i odgradnja od i ovog od naše hrama odgovičkog, sabornog svi su rekli pa i ovdje oba patriarka i vaseljanski i ruski da je to ukras vaseljene ali on je ukras vaseljene prosto, a opet ne, ne, ne daj Bože ne želim da, da iz, izreknem Bogu hudnu riječ kad sam recimo kad god sam više puta sam bio u hramu Hrista spasa u Moskvi. Da mi Boga prosti, ja tu toplinu ne osjecam kao ovdje u našem hramu. Ne zato što je to naš, tako da kažem. On tamo i tamo to je naš. Mm. Nego tu toplinu prosto ne, ne, nisam osjetio. Mm. E, taj, bio, bio sam tamo na... I time završavam. Bio sam kad, kad su komunisti su srušili taj hram i tu je bio ogroman bazen. Ja sam bio i tada u Moskvi da se izvodila neka moja drama u Moskvi prije dvadeset i nešto godina i za prepašćenjem je čovjek posmatrao, znajući one slike iz čuđenih rušenja hrama Krista Spasa i gleda taj strašni gejzir tu u vodu, taj te bazene, i na jedan evo, opet čudo hran se rodi u svojoj ljepot. Sve to hoću da kažem da čovjek iz ličnog iskustva kad upoređuje, neke slike kako su izgledala stanja na prostora i tih hramova, i kako ih uopšte bilo, i kako je to danas. E, kad mi kao ljudi e, smatram da imamo u sve nevolje razloga da vjerujemo u veliki i moć pravoslavnih, govorimo o pravoslavnih. Da. Zaista kao prave, istinske, Hristove vjerujemo. Zato i ta, ta, ta, to o čemu vi večera s nama govorite, to doživamo kao to pouku koju zaista trebaju da čuju mladi ljudi i da, da lakše uđu u hranu. Ima oni koji su bojažljivi, koji veli neću se snaći. Pa ja nisam imao naviku, pa nisam odlazio, pa tako dalje, pa sve poprosto treba osloboditi tu energiju vjera u našem človeku. Evo time je vašo ramo. Dakle, ogromnom vjerom i nadom da će vlastrasnuti naš narod i naša vjera u punom svijetu. Prostite. Hvala, hvala na ušem iskustvu, I imate i, i obavezu, i pa, praktičan da se. Podsjećate i vašim godinama i iskustvama, sigurno. Na našoj generaciji ta svjedočenja mnogo su potrebna, znate. Sve više smatram velikim boguskom da povedem dvadesetak minuta sa nekim starijim čovekom, znate. Mi to početku malo tako, eh, ne kažem, Sad malo pražnije koristimo, međutim, razgovarati sa nekim starijim otcem, Igumanom. Znate. Iđemo sad u Manasiju pa sa našim otcem Rafaelom, znate, to, je, to su pravi duhovni doživljeni, sa starcem Varnavom. Ot će vam nešto da ili neće, nije toliko važno, gledaj On je svjedok, on je ispovjednik, znate. stop. U dvije riječi je otec Varnava naš, vi znate sigurno arhimadrite Varnavom jo bi da ga posjetimo bolnici i bi što tako ležeš stara ti sediš i čekaš onako kosna i perista znaš čeka i kratko će da bude ali biće pravo i on tako malo namještajući potpuno razođen nema više nikakvih znamenja ni mantije ni krsta ničega bolnica postelja jastuci i bolesti Ali vjera, puna vjera, I, u dva poteza, daje povuku. E, zašto ovo gledam? Zato što su to povuke koje imaju kvalitet, bragodatno, i oni idu direktno u srce. Evo, stojim je u srcu kao da smo malo prije razgovarali, kaže ovako starina. I to, to izlazi iz njega kao, kao disan, namještaj jastuk, neko sebe podlači i kaže, Kroz mnoge nebolje valja namući u Carstvo nebesko. Pa na mjesti, pa kaže. Znači, valja trpjet. I kaj, pazite. Ali mora da si, da si pažnji gdje ga čekaš, jer ne znaš kada će da udarim. Kao kama govac. To je to, evanđelje. Kroz mnoge, to su riječi gospodine, on samo ponovio. Kroz mnoge nevolje. Ali tu ne ste, Gospod, šta mi sad imamo? Imamo mnoge nevolje, tako. ali ostavnemo samo na tome i ne čujemo, ne krivimo riječ Božju, imamo problem, da? imamo problem, imamo očajanje, da? imamo muku, imamo tjeskogu. Saslušaj ga do kraja što kaže. Kroz mnoge nevolje valjavam, valjavam ući u царство Božije. Pazite kakav program. Ako nema nevolja, to su znali učenici apostova, ne valja. Ne valja da bote. Pa naši sveti voci, podvižnici, treba da znate, a vjerujem i znate, pa oni su sebe raspiljao. A Tatanas je atomsko koji je nosio krs od tri kilograma, ne kao naši jaki manci samo određenim terminima dok trening traje i je na tako ruk kao nego obišeno da atanacija atomski loži na presam u religije da zašto i to kad nebeskom i putuje sa nevoljom ako gospod ne da on traži Bogovo da sebi neku doda da im bude više ali sa vizijom carstva pate on putuje kad sa nebeskom ne volja ima, mnoge su, ali kroz sve njih, on se car svojnata. I živi u duhu roptanja. Jesu ne udole kod sad nikova? Nisam. Pa dar vam da nisam. U duhu trpljenja. Da. Gospode Isuse Hrista, Sine Boži, pomiluj me grešu Sada sam bio na Svetoj Gori, znate, čitav, čitav spektar e, svjetlosti i boja duhovnih. Ma kaođer Filipa e Trifon ima lupu, ispod koljena se kost. Populno ne su otišlo. Dobro je sad, za ove kreću po kozmetičnim salonima, teška priča i nije baš ovako petihetski dobro izmjerena i ko ću da kažem, rupamo je, vidimo se koz, a drži ga mladi kaođer, a njegove lice ozareno i pozira ovako za fotografiju. Populno ozareno lik. Vi gledate lice i gledate, a tode namjerno su zabavnoli da se vidi. Gledate će vanicu, mnogo u fazi raspadanja. Ali čekaj, to je spoljašnji čovek, unutrašnji nato se opnovio. Njemu su oči kruhne, radlosti na njemu. To je, e, medicina će reći jedno, nato. ali njemu je gospod rekao, šta treba da znači. to je jedno od nevolja. Kroz tu ranu, nato, nas, u mene i bratriju je opasjalo svjetlost. Nato. To je bio prozor i ta kost, to je, braći i sese, kost budućeg svetitelja. Znači, to su moćne koste. Antipuk, koga danas ovimo, Njega, njemu niste mogli da vidite jednu kost, nego ste mogli da mu vidite kompletan raspored određenih djeva tijeva. Zašto? Zato što je koža bila potpuno skinuta. Znači, Odranu. Ali to je bilo dizajnerovatno, znate? Skidanje zavese tijeva i ispuštanje blagodatne svjetlosti. Vidite, već ulazimo u zonu koja je malo za naše poimanje vjera. A to su nam sveti mučenici. To je put kad samstvo. Zato je mnogo važno da ulazimo u hramove na slovesen način. Ovo što smo sad rekli na obnova naših hramova jeste zaista velike blagoslov. Bez sumnje, velike blagoslov. Ali u isto vrijeme i velika odgovornost, znate, mi hramove moramo da prihvatimo. Vjerujte mi, u Podgovici uopšte više nije ovako živjeti. Nije više ovako živjeti, ja sam sugeđen, ja sam se igrao na ovoj poljani, znate, na njoj sam porastao. Igrao sam se oko hrama Vaznesenja, mene tada nisam znao čušku Vaznesenja. To je bio javni toga. A? Javni toret, Vaznesenska crkva. To su moji prvi susreti sa crkom. Danas imamo potpuno drugu situaciju, pritom to je bilo jučer. Evo sad smo došli kuće i promijenili smo ovdjeću, skinuli smo trenerike, obukli smo mentije. I jutro služimo u hrano. Praktično isto od dana, samo u popodne. Nova obavez. Veliki blago su Boži koji treba da prihvatimo. I više nije isto. Znate, u podgoritnih se od osvećajnja hrama ne živi više isto. Ali gdje su svi drugi hromove? Gdje На one svi drugi manasti? U crmoj gorije, danas, razumjet ćete mi, najteže živjeti zato što je prostor za ono ovo še manevisanje značajno suža. Samo siraju krstovi i izbijaju hromovih zemlja. Treba sad to iznijeti, I što je mnogo važno, treba biti dobar domaći, znate, mi se sad provjeravamo. Sredje crnogorsko gostoprimstvo, znate, na velikom ispitu, na velikom ispitu, se s jednom našom mladnom sestrom izvude pa se šalim, ma i ne šalim, nego i ozbiljno kažem, ma i šalim polukov, Nikad nije bila na pravoci, evo je sad prvi e, student prve godine i ne zna gdje je pregolaka. To je bilo prije pola godine unazad. A kako ćeš jutra, kad ti dođe sestra iz Rusije, iz Bruzije, iz Grčke, neće ja da je rodim, nego ću tebe da pozovim da te da dočekaš. I tako, imam drugih obaveza. Ili sam bolesan, sam umoran. To je tvoje vršenje, to je tvoje sestra. Treba da je povedeš, da budeš A ti ne zna gdje je prebolak. A ona, ona biti zna ona se pripremila i šta je bila? Oblokasnost. A, oblokasnost. I ne samo prebogar, da ali i mnogi druge sretinjale. Tako da, e, zaista, e, omladina, ne samo što treba da, da se upozna, nego treba da preuzme odgovolanost. Mi smo do jučera išli da pomažemo manasferima kao, um, kao zajednici mladih. I šta nam da je vrlo blizu došlo da svijestu? Ovo će malo ovako, kratko a sutra preuzimate odgovornost. Kaže stari iguman, ja se spreman za odvazak. Hoće li ko ovo da preuzme? Znači, će li ko u svetinu? Ja odoh. Se spreman, se više nad grobom stojim, zadnje ispovijesti, zadnje pričešće. Čeka, znate, osjeća smrt dolazi, treba tihovati prizman. Hoće da preuzme? A mi dolazimo vikendom i u obivaske. Ne trebate mi tako, ni malo i ko da potvrati I to smo dobro brzo trepozna, jelik? I sve, malo smo si uprašili, jer videli smo da crkva ne traži, znate, fotoreportera. I vikend po božnosti, traži neko da pruži ruku, da preuzme, neko kao ka iđer, neko ću treba da rađe, jel tako? Jelik? I mi odnosmo, treba neko da poraste, jel tako? Da poraste, da preuzme. Ako niko ne raste, nema ni napretka. Tu odgovorimo seba da imamo. A crna gore je, vaistino ima. I narodu crna gore, zaistino. I bojim se da, mislim, nadam se, a u isto vrijeme i bojim, znaju veći za drugu stranu ljudske prirode, da, da ne iznevjerimo, znate. Zato treba da budemo trezveni, ozbiljni, Da se ovo prepoznamo nekao kao na znači, nego kao mogućnost da pobjeđujemo. Čime? Svetinjom, vjerom, varuinom i otvorenošću, gospodinjstvom. Da nam vrata Crne Gore ne, bu ne budu neki, ne znam, porton, ontenegro i ovo i ono. Isto vrata Crne Gore, nekad, ako mjeste za mjeste iza ovaj on, vrata Crne Gore su vrata nepa. To su vrata koja, koja nebes se otvara, to su vrata naših hramova, to su ostro, cetinje, praktično svi naši hramovi. To su vrata Crnoj gore, Crnoj gore koja je vezana sa nebom, sa vječnim Jerusalemom i, i na ta vrata i da dovodimo naš nalog. Koliko ljudi dolazi, zelite li, ovi svoji uslu se sa iz pustinja Zaprta, znate, iz Amerike, iz Kanada, doveze ovdje bukvalno na rehabilitaciju. Ja. Oni ne mogu da vjeruju šta mi ima. I koncertuju. To ne moram ja da vam pričam. To mogu oni da vam pričam. I ne jedan, nego mnogi od njih. Da. Oni gledaju narod koji ne zna šta ima, znate. Još uvijek ne znamo šta imamo. Zato, još jednom da podlučem. Postoji rizik, nije mali rizik, da ne istumažimo na pravi način ovaj Božji blagosobor. Znate, kome se više daje, od njega se više i traži. To nekada bi dao gospod, evo vi, imamo i imamo i otci, divne primjere i naše sveštenike, I da, da saborno prihvatimo tu odgovornost, i da iznesemo dostojanstveno na radost našeg Svetog Save, na radost svih naših mučenika koji nam vjeruju krst častniju držašu, u odnosu na sve naše svete tradicije, i naše i uopšte pravoslavne, sve to otačke, na naše sveto kredanje, jer imamo, vreću i sve sve, takvo učenje, nato. duhovno, mistično učenje, u kome ovaj svijet, nažalost, o to mišljite da uvašena nekakve a, lagrane psihologije, znate, nekakve učenje, jehtina, nekakvu pižuteriju, a imamo imamo draga, mnogocijeno zrno biserne ovdje kod nas. I mi to, to treba da ponudimo. Narod je žedno toga. Otec Serafim, govo se. Evo pogledajte, on mučeni, podižni, ispovjeni, koliko mu je trebalo da dođe do svetog prvoslavlja. Posle svih onih ogrutanja i zaranja I vidite, za e, svega deceniju i pol znači, uspio je da postigne ono što su uspiovi sveti oci drevnih vrmena. I evo postade učitelj crkve, znate, postade om e, um bogoslovski. Otac Serafim Robosa u Americi, u A šta mi od imamo? Velika znači, odgovornost. I vi i ja, brate, treba da dočekujemo te ljude spremni. Znači, što kaže Apos. Peter da svakome znaš da odgovoriš. Da, da posle dočiš vjero. Jer možemo da se uvukamo. Doći će sutra. Pazite, mladi ljudi, doći će. I naši mladi. Doći će sa pitanjima. Jer duho moga svijeta, oni su sada duboko isprovocirani. Da. Traže mistiku. Vi ne možemo više, gledate, sa prostom, pobožnom pričom, da im priđemo. Ne možemo više. Oni to neće. Oni traže tajnu. Pritom, hram je simbol. Treba da mu kažemo da je on hram. Treba da ga uvijedimo da je on vredniji od onog hrama. A onaj hram simbolizuje kakva treba da bude naša unutrašnost. Kad uđemo naš hram, treba da kažemo, je vidiš ovo, je treba da bude tvoja duša. Видиš je anđelje na svetom prestu. Ono treba da bude u tomem srcu pogroženo, pogroženo u uživenju da držiš je anđele, kako kaže ona žena iz народа žeh. Kako usiknuo žena iz naroda? Anđeljem. Kažu, da odiše glas jedna žena je iz naroda i reče Gospodu, što ona kaže? Blažena utroba koja te nosila i dojke koje si sisala. Pa Gospod kaže Blaženi su oni koji slušaju riječ Božiju i držaj je. Znate. Riječ Božija, znate, treba da bude u nama, znate. Treba da nas drži. Da život tvrli. Takav čovjek, znate, on je blažen. Njegovo praženstvo ne može ništa da padele i tako čovjeka, i takve porodice, i takvog naroda. A mi ne da možemo da budemo blaženi, znate, nego možemo blaženstvo, da ako se dobro organizujemo, a crkva zna da se organizuje, samo treba da je poslušamo, i mogu da se potrudimo, da iz svega srštenstvo naravno i naroda da sadađuje, da se blaženstvo izlijeva na čitav region da pozatvaramo, pogasimo, znači, sve ono što je nepotrebno, vještaško i da, znači, da živimo punodnom životu. Vidite, to nije utopija. To je otpuno moguće. Jer Bogu našem sve je moguće. Našli samo da vjerujemo. On je uveće rekao, ko vjeruje, njemu je sve moguće. I ištite, što god za to od Oca, у моје имя даћемо. Тако стојимо. Идите, учите и крштавајте све народе у име Оца и Сина и Светог Духа, учећи их, ово је много важно, преудомки завећајем и сачита посе кештајем, учећи их да теже с ве што сам вам заповедио a mi toga danas ne žalosti, nemamo to učenje, vidite. A gospodu je mnogo važno da držimo ne bilo šta, ili ne samo jedan običar, potpuno otrhnuto do liturgije, znate. I ono spotsko i akrovatsko vrćanje naših slavskih kovača i sve one slavske aranžmane, koji u suštini ne bi nikakve veze sa crkvom. Znate, koliko imate domaćina koji je oduševljen svojom slavskom iglom, a igra... Ne izvan nautlinije, nego izvan stadion, popolom nekoj dečivoj igrovnici. I oni odušenetovom igrom i oni njegovi saigrači, odnosno gosti kumovi koji su došli iz kozna, kojih predjeva ulože naprav žrtvu. Nije to bez žrtve, ali je besprotan. Te pitaš, o nečemu što je Gospod zapovodio, Otac sam je naučio, da on bi te smatro pokovatom, digovite stolo i dalje. Ti možete ti možeš te njegov gostiti. Kada ti opustavi sad i učenje i držanje. I to. Ne zato da nisi, nego što jedni bil na, na tebe sa mimo uvalinom i eto a gospodu, gospodu, je stalo da ih naučite, a ne tako kao to potik, da tvoji je... O, govorimo onako, iz nekog mikroprana, mikro-mikroprana, naučiti sebe i drugoga da drži nauku gospodinu, to je krvarenje. A vidite, ne bilo šta, nego sve što sam vam zapovjedio. Krsnite i učite. I, ovo je sad mnogo važno i želim da ne vasim, i eto, ja ću biti sa u sve dana do svršetka vijeka. Da bi sasvim jasno da je živ i prisutan u učenju. Pa kad vorim to je sve to učenje, nauka, značajno se razlikuje od učenje i metodologije drugih prosvetnih centarama, da to od danas više nema veze sa prosvetom. Prisutan je u kad imate zdrav dogmat, Как и скажете, слава святой Едносущной, животворной и неразделимой Троице, да вам быть веки. Так и кажем: слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Садыюе и векове веко. Скажите, да вам быть веки, да так благожет. Да. Покречась, э to nije sluvo pomočno znanje to je to Boga i to žive istina i vi učestvujete u njoj na najbolji mogućem način slovo sloveći, bogodavići, pjevajući živeći u njoj e to je to je cilj naše crkve i svih naših hramova i običaja da dođemo do toga gospod moj i Bog moj, Ne za nekog drugog. Pusti njih. Uhvati se za mene. Za mene raspetoga i vaskrasvoga. Evo, ako ti treba, zavodi se u moje rane. Uhvati se. Je to mi dao vrću i sestri. I nama otkri. Uhvati se za moja repara. Da. Za repara gospodnja. A je koja su repara gospodnja? I to gira. Iz repara. Šta poteče? Vode i krv a sveštenik na poskom idiji uzima koplje, pogađi kaže jedan od vojnika probodemo repara, kopljena i odmah iziđe krv i voda. I šta je druga red? Ulivao, putir, vino i voda. Diretno uključivamo. I cijelivamo. Pijemo iz putira, pijemo iz repara. I cijelivamo река да господня пљу из них. То је ту држимо се, да држимо се за реку крв Божија по вези у нас и држи, знате. А преко силна духом светим држимо се за Отац, знате. Је то је то, знате. Је то принцип. То је почетак бесконечног. И као зби то и проведемо sve više dišući vječnošćom, vječnim duhom. E to možemo da naredimo samo u našoj crkvi, braći da se. Toga izvan nema. Imamo samo kvalitetne narkotike i brzo odjelovanje ритуала rituala i zabavnih programa i sportskih festival, Veliori festival, oni nas upoznali. Evo, nismo ni zaprivo izašli, zato pažljivo tuta potpuno anti-mitološki duh i Trifon, tako da su oni kako i kako se organizacija raznih a, muzičkih a, festivala. Evo, nismo ni izašli, balkeri se već spremaju a, Čujem, bit će neki festivali i to ide invazija. Evo, vidim već najavljivo za ljetnje događaje grupe iz Londona, destruktivne grupe, destruktivan zvuk londonskog pjesnila od zemlja. To će sve da potupnji, gospode dopusti, ako gospode bude tupnjeve sjeva nebeskih preko naših zemalja, svetih zemalja, ali ne treba se plašiti. Što kaže sv. Jefrem Katunakiski jednom uznemirenom duhovnom čadu, ali mi smo svi uznemireni, kaže, Simko, svako svoj posao. Tako i mi da se držimo crkve, ko hoće, dobro došao, koji zabere put pogibije, Mi ćemo ga ispoštovati, ne želeći mu pogibao, ali poštojući njegov slobodan isprav, nažalost pogrešan, ali ipak u duhu slobode koji u našoj crkvi nikad ne narušava. Hvala učin. Hvalam. Evo neka bude ovo, ovo naša poruka i posledna poruka koja da, je da čuje, ima još što da čuvi. Dakle, neko, a vjerujem da mnogi žele, imaju neko drugi knjiga, imate tada na butu, na izlazu, pa uzmite. A otac je, samo još ovo, ovaj, večeras blagoslovio, da dakle, kada svako osjeti još u a vjerujem da će i ostaviti samoj matici za one koji budu dolazili, ova poruka svetogorca našeg sada je da se držimo i upravljamo. Prost njeli i preko nje. Hvala se im, hvala vam. Uzmite složeno pa po vašem izboru na glagoslov, na mogiteljno osjećanje bratstva moja slagatodnega. Hvala vam pažnje i povjereno.